«Ви дійсно знайшли у нашій фірмі зрадника?» – запитав мене Федін. «Можливо». «А можливо й ні. Я скажу це лише дідька лисого», – гортанно вигукнув Кобуладзе. «Ми повинні знати усе. Якщо серед нас є зрадник, ми хочемо бачити його очі». «Ми хочемо розірвати його власними руками».